Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillahi Rabbil Alameen. Vassalatul salamu ala ashrafil anbiya wa mersalin sayyidina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. İbadat tarifi. Hadi ibadat. O misaldır, namaz ibadətlərdən biridir, terfi nə? Terfi olandır bütün. Yəni, yox. Gönsələsən, ibadət elə. Yox, ibadət nəyəd, ibadət. Həh. Həh. Nəcə oldu? Allahın sevdiği və razı qaldığı sözlər və əməllər. Sözlər və əməllər. Harada olan? Zahildə və daxildə olan sözlər və əməllər. Zahinin sözləri əməlləri ayrındır. Amma qəlbin, daxinin sözləri biraz az qaranlıq gəlir. Qəlbin necə sözü olsun? Necə söz ola bilər qəlbin? Və yaxud da qəlbin necə əməllər olsun? Hıh. Həh, qəlbi sözləri nəslərdir? Niyyət. Yox, qorx, əməlidir. Eytiqat. Təsdiq. Həh, bunlar nədir? Sözlərdir. Əməllər. Məhəbbəl. Ən birisi, yıxlaq. Yıxlaq. Sonra, məhəbbəl. Qorxul. Həh, ümid. Təvəkkül. ha <gülüyor> Qulluğun əsası nə idi? Qulluğun əsası. Nə cəhəti var idi? 2. 2. Hə, tam şəkildə sevmək və tam şəkildə Allahın qarşısında nə olmaq? Alçalmaq, zəlil olmaq. Tam şəkildə sevmək. Sevmək nə yarışına olmaq? Zəlil, Zəlil olmaq. İbadətin qulluğu nə idi? Əsası. Və bunları əldə etmək üçün nə lazım idi? Ha, nə istək? Sevgi artar. Və nə istək? Yəni Allahın qarşısında olan qulluğumuz, zəlilliyimiz artar. Allah-ın verdiyi neymətləri xatırlamaq bir, bir nəzərdən keçirmək bu nə yaradır? Allah xalay olan sevgini artırır. Hə, zəlləliyi artırmadan nədir yani insan öz günahlarını, ayıblarını xatırlamaz. Tamamlıqla. <gülüyor> <Dağım> Əsr-i rəhman-ür-rahim, <ilikimden>. elhamdülillahi <gülüyor> rabbil aləmin və səlatu vəs-salam alə əşrafil əmbiyə vəl-mursəlin, seyyidünə Muhammed və və səhbi əcmanən. Baq Yəni, ikinci fəsil, yəni, ataların yəni, əqidə sahəsində, əqidə mövzusunda məsuliyyəti. Ataların əqidə sahəsində məsuliyyəti. Əl-aqidətul-İslamiyyə, yəni, İslam əqidəsi dinin əsasıdır. İslam əqidəsi dininə idi? Əsasıdır. Və şəriət də Və əxlaq da ona dayanır. Fəl-ibədət vəl-müamələt vəl-əxlaq və sülüq, kullu dəlikə və mürtəbidun bil-aqilə. Və bütün, yəni ibadətlər, müamilələr, yəni rəhsarlar, əxlaq, bunlar hər birisi əqidə ilə bağlıdır. Və müəssəsün əleyhə və əqidənin üzərində qurulub, nə vaxt əqidə pozulduqsa, onun üzerinde kurulan da pozulur. Eqide esaslısa, eqidenin üzerinde kurulan da, ne olur onda? Eqide pozulanda, esas pozulanda, onun üzerinde kurulan da, dikilen de, pozulur. Vel aqida tatadammanu mâ ya'taqidul insan ve yedinu bihi. Yani eqide deyilende, aqide nedir? Yani bağlamak sözünden götürülü. Yani insanın kalben, eytiqat etdiyi, bağlandığı şey deyilir. Əhansı ki, on din sayır. Və minhunə təyinə tutudamən cəmiyyə məhədə ilə hiddin. Və buradan da ə, əqidə deyildiyi zaman dinin yönətdiyi, o hənif dinin yönətdiyi hər bir şey, yəni qəlb əməlləri, əzələrin əməlləri, bədən üzrün əməlləri ora daxildir. Və xüsusən də tüm dini əhatə edir üç mərtəbəsi ilə Dinin mərtəbələri hansıları idi? İslam, iman və ihsan. Ve bu dinin mərtəbələri, bu üç mərtəbəsi və onun tələb etdiyi şeylər hamısı əgidədəndir. İbadətlər, müamilələr və əhləq və təəstəs alə aslı din və bütün bunlar hamısı da dinin əsası üzərində qurulur. Əllədə hə asl üsul və hə tevhidullah əzə və cəl. Və əsasların da əsası Allah-u Teala'nı tekləştirmək rübubiyyətdə, uluhiyyətdə, yani ibadətdə və həmçinin ad və səfətlərində. Və ləyən kənəti də'l-islamiyyətə məqsüdü həl-əcəl tehdifu ilə texqiqəl-übüdiyə lilləhə te'alə. Yəni, əslam davəti əsas məsədi əslam dav Allaha qulluğu həqiqi şəkildə həyata keçirməkdən ibarətdir. Tələcəranə tərbiyə-nəşə alə hādəl əqīdə buğyə-n-cəlilə. Fə belə olduğu halda da, yani uşaqları, balacaları bu əqidə üzərində yetiştirmək böyük bir arzudur. Və məqsədün nəbilu və şərəfli bir məqsəddir. Bəllə təsihə tərbiyətu və la təstəqiməl həyat bəğayr ibadəti əksinə tərbiyəsiz, yəni düzgün tərbiyə olmadan və və tərbiyə", tərbiyə, düzgün olmaz və insanın həyatı və gedişatı düzgün olmaz, Allaha, a tək Allah-a ibadət etməsə. Fə həvəl əslü bütün peyğəmbərlərin dəvətinin əsası da təvhid üzərində olmuşdur. Və bizə kifayəsdir bu barədə Allah-u Teala'nın sözü, Beyyine Sürət 5. əyət وَمَا اُمِرُوا İllə liyağbudullaha muhlifinə lehuddin hünəfə ve yuqimu sələtə ve və zəlikə dînul qayyma Onlara yalnız, yani emr olmuştur ki dini yalnız Allah'a aid ederek ibadət etmək ve batilden Hakk'a yünələrək namaz kılıb də kafirmək ve düzgün dində budur. Vəl-hədītü ənə həmmiyyətl-i əqidətl-i həyət hədīt-i fitrə və əqidə baresində olan mövzu həyəkətən ən müzün məvzulardan sayılır. Fəl-i insəni bi ghəyirləl-i əqidəl-i isləmiyə lə məəni li vücuduhi İslam əqidəsi olmasa yani insanın bu hayatta, bu varlıqda hiçbir mənası olmaz. Və həyasından da heç bir hədəfi olmaz. Yə'işü kəsəiməti lə həmmələhu qeyrəl-badni vəl-farci. Yəni, insan İslam əqidəsi yaşayarsa, yəni İslam əqidəsi onda olmazsa, heyvan kimi yaşayar. Yəni, onun yalnız dərdi qarnı və şəhvəti olar. Yə'işü li nəfsi və şəhvəti. Yalnız öz nəfsi üçün və şəhvətləri üçün yaşayar. Və o, Rəbbini xatırlamaqdan və axirət dünyasından Və Belə olduğu halda o insan Rəbbinin zikrindən və axirət diyarından qafil olar. Allah Taala buyurur: Araf surəsi 179-cu ayədə: "Və biz Cəhənnəmə çoxlu cinlərdən və insanlardan qəbul etdik." Artıq biz Cəhənnəm üçün çoxlu cinlər və insanlar yaratdıq. "Onların ürəkləri var, Onların qəlbləri var, Duyurlar, amma haqqı duymurlar. Ve ləhum ə'yunun lə yusirunə Və onların gözləri var, görürlər, amma haqqı görmürlər. Ve ləhum əzənun lə yətmaunə bihə var, eşdirirlər, amma haqqı eşdirirlər. Ulaikə <gülüyor> kəl-ən'ami bəlhüm adal Onlar heyvan kimidirlər. İçinə daha axşağıdırlar. Ulaikə <gülüyor> humul qafilun Məhs onlardır, qafillər. Və uşaqların təlimi də, yəni uşaqlara dini işləri öyrətmək, onların təmiz vaxtından, yəni artıq bir şey seçmək, dərk etmək vaxtından başlayır. Və bunun da müəyyən bir vaxtı yoxdur, müəyyən bir yaxşı yoxdur. Dəcək İbn-i Qaym, rəhimə Allah deyir, Bəl annəs, Və elə uşaqlar vardır ki, 5 yaşından artıq yəni ayrı dödə bilir, yəni seçə bilir. Artıq onunla dərk etmə qabiliyyəti olur. Cəllil olaraq, Mahmud-i Rabbiyə, yani sahabələrdən deyir ki, Aqiltu minən nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm meccəhə fə vəchə min dəlvin fə bi'rihim bi və anə ibnu xamsi sinin. Dəyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm özlərin həyəstəki quyudan yani suç çıxarılır o e, bedredən ağzına suyu götürerek özünün üzünə vurur. Yəni ki mən o vaxtdan bəri onu dəld edirəm. o vaxtda mənim 5 yaşım var idi. Ve lizalikə burdan da dəlil götürülür ki, yəni 5 yaşımda uşağın yəni eşitdiyi hədis əgər düzgün çatdırırsa, yani bu yəni etibarlı yaş kimi sayılabilir. bilər. Fa yidə sara lahu sab'a sinin daxla fi sin al-tamyiz sana Və artıq 7 yaşına çatdıqdan sonra, yəni seçim yaşına çatmışdır, tərk etmək seçim yaşına və bu yaşdan da sonra ona namaz əmr olunmalıdır. Birinci bölüm, uşaqları yəni, əqidə üzərində yetişdirmək və bunun mühümlüyü. Lə cəramə ənə təvxidə Allah Azə və Cəll və ifradəhu bilibədəhu və lübbul <gülüyor> isləm. Və şəxs yoxdur ki, Allah tealəni təkləşdirmək ibadətdə, bu, İslamın əsasıdır Ve bi ghayri tahqiqi tevhid fîl ibadə la yekunun insanı muslimən. Ve tövhidi, yani ibadətte tövhid, həqi sürəttə hayata keçirilmezse, insan Müsləmin olmaz. Ve la yekunu amalu no meqbulən. Ve tövhidi olmazsa da onun aməli de qəbul olunmaz. İzə anna qəbuləl aməl mənotun bil-iqlas. Çünki, aməlin qəbul olunması, ixlasa bağlıdır. İhlaslı olma nə şey peyğəmbər sallallahu alayhi və sallamın sünnəsinə tabeçliyə bağlıdır. Və təvhidül uluhiyya və o təvhidül ibadətə, o, ki, aləyində mədalü cəza və hesab. Yəni uluhiyyət təvhidi bu ibadət təvhididir. Uluhiyyət təvhidi ibadət təvhididir və bütün o cəza, yəni haqq hesab buna bağlıdır. Və bundan ötrü, yəni uluhiyyət təvhidindən ötrü, o ibadət təvhidindən ötrü Ə, kitablar nazi olubdur. Və bundan ötürü Allah-u Teala Rasulları göndərmişdir. Və <gülüyor> qiymə <gülüyor> yəli bəzun nusuz <konuş> şər'in müvəyli qiymət və əhəmiyyət təvxid-ül-ibədə və aşağıda gələn naslarda dəlillərdə yəni təvhidin qiymətini, onun mühümliyini bildirir. İnsanın həyatında olan mühümliyini və həmçinin onun son gedişatına olan təsirini. Allah Teala buyurur. Nahl Sürəsi 36-cı ayədə: "Və laqad ba'athna fi kulli ummetin rasulən an i'budu Allaha və cənibut Biz hər bir ümmətə rasul göndərdik ki, yalnız Allah'a ibadə etsinlər və təğutdan, Allahdan qeyrisinə ibadətdən çəkinsinlər. Hə yani bütün rəsullar, yəni uluhiyyət tövhidi üzrə, yəni "Lə iləh illallah" üzrə göndəriliblər. bu illallahdır. "Və cənibut lə iləhə. Ve so, başqa ayda Allah sələ buyurur. Enbiyyə süləti 25. ayda وَمَا ərsəllə min qablika min rəsulin illə nuhi ileyhə ennəhu lə iləhə illə əna fe'budun. Səmmən evvel ele bir rasul göndermedik ki biz ona zəh yetmeyəc məndən başka ibadə-i haqqı olan me'abudu yoktur. Yalnız mənə ibadət edin. Zeynə beşləmçinin وَمَا umiru illə li'abudullāha din <gülüyor> Onlara emr olunub ki, dini yalnız Allah'a aid ederek, ibadet etsinler, batilden Hakk'a yönelerek, namaz ruhu zekat versinler ve bu da doğru dindir. Ve həmçin hadislerden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, El-Enbiya'u İkhvatun liallad. Umməhətum şəttə və dinuhum vəxid. Yəni, bütün peyğəmbərlər ata bir, ana ayrı qardaşlardır. Yəni, anaları müxtəlifdir, dinləri isə birdir. Yəni, bütün peyğəmbərlər tövhüd üzrə göndərilib, amma şəriyyətləri isə müxtəlif olub. Fələ qədə istəfə qədə risalətullahi te'alə kulluha alə hədəl məbdəl azim Məbdəl tövhid, yəni bütün yani Allah-u rasulları bu əsas üzrə cəmləşib, tövhid əsas üzrə. Yəni, baxmayar ki, onlar şəriətlərdə, şəriətləri onlar müxtəlif olub. Necə ki, Allah-u Teala buyurur, Maidə Sürət 48-ci ayədə, لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرَعَةً وَمِنْ هَاجَ لِكُلِّن جَعَلْنَا مِنْكُمْ Sizdən hər birinə şəriət və bir yol verdi Və يدل على أن دينهم كله واحد وهو وهو الإسلام الذي onların dinlərinin bir olmasına, İslam olmasına və Allah Teala o İslamdan başqa bir dini qəbul etmir. Buna dəlil olaraq Əl-İmran surəsi 19-cu ayə: dinə 'indallahi'l-İslam." Yəni Allahın yanında din İslam dinidir. 85-də Əl-İmran 85-də Allah təala buyurur: وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ eğer bir kimsə İslamdan başka bir din, dinin ardınca düşərsə o din ondan qəbul olunmaz və o axirətdə xüsrana düşənlərdən olar və jəmiul milal və nihal geyrə din-i İslam batıldır yəni İslamdan başka bütün dinlər bütün dinlər hamısı batildir qəbul değildir. O men mat ala geyr-i islama ve min İslamdan başka bir din üzərində öləm bir şəxs də cəhənnəm sahiblərindəndir. Belə ki Allah Teala buyurur: Ali İmran surası 91-ci ayədə: İnne-lləyine kəfəru ve mətû ve hum kəffar falan yuqbala min ahadihim mil-ul-ardı zahabam ve lev udadabih. Ayətən küfr edib küfr üzərində ölənlər Onlardan heç nə qabl edilməz. Yer dolusu onlar qızıl xəcdəsələr belə. Özlərini qurtarmaq üçün, cəhənnəmdən qurtarmaq üçün yer dolusu qızıl xəcdəsələr belə onlardan qabl olunmaz. Ulaikə ləhum azabun əlim və mə ləhum min nafirin. Onlar üçün ağırlıca əzab vardır. Onlara heç bir yardımcısı olmaz. Və ibadətullahi vəxdə və azam mə yəcb aləl xalqətə cəhəl xaliq. Yəni, bəndələrdən Allah'a tələf, Allah'a qarşı, bəndələrin üzərində ən vacib, ən əzəmətli vacib Allah'a, tək Allah'a ibadet etməkdir. Də ki, Allah sələ buyurur, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا İLLƏ Rəbbim buyurdu ki, ondan başqasını ibadet etməyin. Misal suratı o saatda buyurur, وَاَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا Allah'a بِهِ edin və ona şey heç bir şey şərif qoşmayın. Başqa ayədə buyurur. Zumars surənin 66-da: "Bəllilə fəabud və kum minə Allah'a ibadət et və şükr edənlərdən ol. Və həmçinin hər bir müsəlman gündə 17-dən artıq "iyyəke na'budu və iyyəke nəstəîn" ayəsini təkrar Yalnız sənə ibadət edir. Yalnız sənə ibadət edir və yalnız səndən kəmək dəyirik. Fə azamul şüquq aləl-iqlaq haqqqullahi Və haqqlar içərsində, haqqlar içərsində ən əzəmətli haqq Allahın haqqıdır. Fi ən yü'bəd fələ yüştəf məhəhu. Bu da odur ki, yəni Allah'a ibadət olunub, ona heç bir şeyin şərih qoşumamasıdır. Muadz radiyallahu anh əzsində, Dəyir ki, kuntu radîfan nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm. Mən Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi terkindəydim. Fəqâla ya Muad, dedi ki, ey Muad, Qültu labbeyk və teədik. Dədim ki, iştirəm, hazırəm. Sümme qaləm, ifləhu sələfən. Sonra Peyğəmbər sələm üç dəfə təkrarlar. Ey Muad, ey Muad. Yani bu təkrarlanmanın faydası odur ki, e, hitab olunan, deyəcək sözə diqqətli olması üçün. Həlsədrimə haqqullahı alal ibad. Tən bilirəm mi Allahın qullar üzərində olan haqqı nədir? dedim ki yox. Balə haqqullahı alal ibad an ya'buduhu və la yuşriku şeyə. Allahın qullar üzərində olan haqq odur ki, tək Allah'a ibadət edib ona hiçbir bir şeyi şərik qoşmamalıdılar. Sumə sarə Fə qala ya Muad, sona Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm biraz getdi və dedi ki: "Ey Muad, qul təlabbeyka sa'dek." Dedim ki: "Bəli." Qal: "Hə sədrimə haqqu'l-ibadə 'ala Allah izə fa'lu zalik? Bilənsənmi? Əgər qullar tək Allah'a ibadət edib heç bir şey ona şərik boşmatsalar, qulların Allah üzərində olan haqqı nədir? Əllə yu'azzibahum." Allah Taalanın onlara əzab verməməsidir. Va təvhidü'l ibadətə o əsasü'd-din, fə inna nqīrə və huve şirk yuhbitu'l-amal və yuriku'l-wizr. Yəni ibadət təvhididir, yani, uluhiyyət təvhididir. Yəni dinin əsası olduğu kimi onu pozan şeydən onun əksi də o əksi şirkdir. Və şirk də əməlləri pük edir. günahı qazandırır insanı, böyük günahı. Dedik ki Allah Taala buyurur. Cümə surəsi 65 66-cı ayələrdə. <tümenlik> "Və laqad uhiya ileyke və iləllədin min qablikə. Ley enşerqt liyahbatanna amaluk və la tekunanna min Sənə və səndən əvvəlkilərə vəhy yolundu ki, əgər sən şərq qorşdan bütün əməlin tükə çıxar və xüsrana düşənlərdən, ziyanə uğrayanlardan olarsan. "Bəliləhə ta'bud." Yəni sən et. <tümenlik> وكم من شاكرا من شكر دانلارdan. وممات على الشرك فانه Şirk üzərində ölən bir şəx əbədi cəhənnəmdə qalacaq. O bağışlanmayacaqdır. Allah Teala buyurur. Nisə surəsi 116-cı ayədə: İnnal laa yağfiru <gülüyor> zulmə, və yağfiru mədun Allah Taala özünə şərik qoşanı bağışlamır. Və şirkdən aşağı olan günahları isə istədiyinə bağışlayır. Alan yüsliq billahi taqaddalla malalan baida. Yar bir kimsa Allah şerif qoşarsa uzaq bir zəvalətə düşmüştür. Wa alayhi fa inna a'zama zambin asilla billahi wa akbaru tabilhu wa shirk billahi dabuna Allaha qafir çıxılan ən büyük günah, günahların ən böyüyü Allaha şerif qoşmaqdır. Alam ma qala qala Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ya Rasulullah ey zənbi a'zam Və ki, Abdullah ibn-i Mesud radiyallahu anhü ki, ey Allah'ın resulu hansı günah daha ezəmətli, daha büyüktür? Peygamber sallallahu aleyhi və sələm buyurdu ki, en tec'alə lilləhi niddən vəhü və qaləqat. Yəni Allah Teala səni yarattığı halda ona şerif koşmağındır. Ve fî ennel cihədə innə meşhürəli məqəsid cəlilə ve hemçin de bilmelik diyən cihəd, ucə bir məqsəd üçün buyurulmuşdur. Yani Allah yolunda cihad ucə bir məqsəd üçün buyurulmuşdur. Min azamihə təabidul ibəd li xaliqihim və bəriyihim və bunun da ən böyüyü məqsədin ən böyük odur ki, qulları xaliqinə ibadət etdirmək üçün. Qulların qulluğundan Allaha qulluğa çıxartmaq üçün. Və ixiraci min ibadəti qeyri illəh kəinə mən kə. Allahdan qeyrisinə ibadətdən Çıxarılmaq üçün buyurmuştur. Fə ədəfəl-cəzəyəm məqəbəl həməyətəm məqirr-u ələ Əgər onlar yani cəzəyə ödəyərlərəsə, qorunmaları üçün onlar öz dinləri üzərində qalarlar. Və fiyənəl-cəzəyəl-uqravi və məsir-i mükəlləf məmürtən bimədə təhdid-i l-təvhid. Və həmçinin yani ahirət mükafatı və hər bir mükəlləfin son cədişatı Onun tövhidinə və tövhidini necə həyata keçirməsinə, doğrultmasına bağlıdır. Allah-u buyurur, Kəhs Suresi 110-cu ayədə, Qul innəmə ənə bəşərum mithlukum yuhə iləyyə, ənəmə iləhukum iləhum vahid. Də mən yalnız bir dəşərəm, sizin kimi, mənə dəhiy olunur. Sin ilahınız tək olan bir ilahdır. Və e mən kənə yərcül liqaə rabbihə. Eğer bir kimse Rabbi ilə qovuşmaq umursa fəl-yəməl amələn səlihə. Səlihəməl işləsin. Və lə yüşrik bi'ibədəti rabbihə əhədə və Rabbine ibadəti hisşəsi ona şərif qoşmasın. Və həmçinin həd-i sünnədən Abuzer radiyallahu anh'ın ki Peygamber sallallahu aleyhi və səlləm böyle buyurdu. Qalili Cibril aleyhissələm Cabrail Jibla, Jibla, aleyhissələm mənə mən mətə min ümmətikə lə yüşriku billəh şeyən dəxaləl cənə əu ləm yadhulin nər. Senin ümmətindən Allah'a şerif, bir şey şərif qoşmayan cənətə dəxil olacaqdır vəyakud da cehennəme dəxil olmayacaqdır. dedi ki, zina etse de, oğlu etse de, dedi ki, bəli, zina etse de, oğlu etse de. Və bir hadis əhsan ibn Malik ansar rəziyallahu anh qaldı, "Nəbi sallallahu alayhi və sallam dedi: Kim qiyamət günündə 'Lə iləhə illallah' deyə buyurarsa, Allah ona heç nəyi haram etməyəcək." Və Malik ansar rəziyallahu anh peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam belə buyurdu: "Hər hansı bir bəndə qiyamət günü Lə iləhə illallah Allah'ın rızasını qazanmaq məksədiyilə dəyərək qovuşarsa Allah-u Teala ona haram edər. Fə yani, tevhidullah-u Teala səbili-l-fovzu bir idvanih və cənnətih Yəni, tevhid Allah-u Teala'nı ibadəse təkləşdirmək yoludur. Allah'ın razılığını və Allah'ın cənnətini qazanma yoludur. Min və nəcətün min səxatıhı və niranihi və Allah'ın qəzəbindən və Allah'ın atəşindən yani cehənnəmindən Kortarma yoldur. Ve tevhidul ibadə. Ve huva tevhidul uluhiyyə aslul dîn. İbadət tövhidi. Yani uluhiyyət tövhidi dinin əsasıdır. Ve mürtəkəzəhül avvəl. Eləzi aleyhiyyə və bihiyyə tequm vənihiyyə. Yani dinin ən əsas dayağıdır. Yani başkaları bunun üzərində kurulur. Yani ibadətlərdir, müamilərdir, ahləqlərdir. Yani tövhidin üzərində kurulur. İnnel vələdə cəvhəratun İndə valideyi və evlat da valideynlərini görə qiymətli bir cövhərdir. Fəhvə nəvatul üstəq vəl-müştəmə, yəni evlat ailənin və cəmiyyətin bir toxumudur. Və əməlul qəd vəl-müstəqəbəl, sabahın və gələcəyin amalıdır, arzusudur evlat. Və məvillül isləm bəədə Allah Allah-u Allah-u Teala'dan sonra İslamın qayıdış yeridir. فَتَرْبِيَةُ عَلَىٰقِدَ اَسَاسٌ تَرْبَوِيٌ Vَطِيد Və buna göre de uşağı tövhid əgirdəsi üzerinde terbiye etmek esastır. Terbiyevi esaslardan sayılır. بَلْ لَا تَصِحْهُ تَرْبِيَةُ وَلَا تَسْتَقِيمُ بِغَيْرَ عَقِدَ Yani tövhid olmadan, tövhid əgirdəsi olmadan terbiye de düzgün olabilmez. Ve bərdə hədət təqdīm Əli mühim əni əhəmiyyətdə aqdə tövhid və əsərəfiyyə taqlılması yəni bu tövhidin mühümlüyünü qeyd etdikdən sonra yəni necə uşaqları tövhid əqdəsi üzərini təlbiə edə bilərik misallar çəkməklə. Birincisi, tasxihun niyyə, yəni uşaqları tövhid əqdəsi yetişdirmək üçün ilk növbədə niyyətin düzəlməsi mühümdür, yəni niyyətin sağlam olması. Niyyət-us-salihə bədāyatü kulli xeyr. Çünki salih niyyət, yaxşı niyyət hər bir xeyrin başlangıcıdır. Hər bir doğruluğa səbəbdir. Allah Taala'nın müvəffəqiyyətindən sonra. Və taləbu zürriyyə salihəlləti vəhhidullaha ta'ala məṭlabun asna. Və Allah'ı təşkiləşdirən, təvhid əhli olan salih zürriyyəti istəmək, salih zürriyyət evladlar istəmək uca məhləblərdəndir. Anadın ki, bunu istəyir və dualarında bunu çıxaldırlar və Allaha yalvararaq dua edirlər. Təməti davəti ibadəl-Rəxmən necə ki, Rəxmənin qullarının duasında da keçir ki, rahman suri, Furqan surəsi 74. ayədə Allah-u Teala buyurur, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا O kesler ki, deyirler ey Rabbimiz, bize zövcelerimizden ve evdadlarımızdan göz bebeği olan zürriyyat bahşiler. Zövcelerimizden ve evdadlarımızdan göz bebeği, yani bizi sevindirən sene itaat etmekle bizi sevindirən sevindiren evdadlar bahşiler. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّق۪ينَ اِمَامًا bel bizim müttəqilər imam et. Yəni e, müttəqilər üçün nümunədir. Və is'al ila tahti hadi l-ğaya. Kəma yulahizu mutaammil fi hadisi 'Aşrəziyallahu anha an-Nəbi sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni bu qayıni əldə etməyə səy göstərmək səy göstərmək hər bir müsəlmanın yəni borcudur, yəni arsudur. Və bu hədisi düşünən də buna diqqət yetirə bilər. Aşır radiyallahu anhədən gələn rəvayətdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ləmmə ədəhu l-küffər və ərsələlləhu iləyhi mələkəl cibəl Kafirlər Peyğəmbər sallallahu aleyhəmə ve əziyyət verdiyi zaman Allah-u ona dağlar mələyini göndərir. Və o da deyir ki, İnşi təutbiq aleyhimin əxşəbəyin İstəsən onları, o kafirləri o iki dağın arasında əzim Yəni iki dağı onların üzərində qapayın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sallam der ki: Bel arcu en yukhrij Allah min əl-abihim. Men ya'budu Allah vahdehu la yushriku bi shay'in." Deyir ki, əslində mən ümid edirəm ki, ümidvaram ki, Allah Teala onların bellərindən tək Allah'a ibadət edən, ona hiçbir bir şeyi şərik qoşmayan kimsələr çıxarsın. Fe talabu zulri salihan allati ya'budu Allah vahde umniy azizə. Yəni belə bir züriyyəti istəmək, axtarmaq, tələb etmək, arasında olmaq, yəni həqiqətən uca arzudur. Yəni Allah'a ibadət edib ona heç bir şərik qoşmayan. Yesailel muslimun la ya'dilun Və Fbunun üçün səlmullah təy göstərir. Heç bir şey buna bərabər tutmurlar. Wa ayyu shay'in a'z wa anfas min 'abdin lillahi wahiduhu wa yumjiduhu. Fbundan daha əziz, izzətli, daha ola bilər ki, Qul tək Allaha ibadət edir, tək Allahı ucaldır, Allahı çağırır və həmçinin insanları da Allaha ibadət etməyə çağırır və insanları şişdən çəkindirir. İkinci, el iştihad ı fid-da'a. Yəni, uşaqları əqdə yüzdə tərbiə etmək üçün birinci niyyəsidir və ikincisidir, duada, duada çalışmaz. Bəni, yəhdiyəllahul vələdə ilə əsratı il-mustəqim. Yəni, Allah-u Teala istəmək ki, Allah-u Teala evladı doğru yola yönətsin. Düzgün yola yönətsin. Və yuvəxidullah və ləyüşükü bir şeyə. Və Allah-u Teala istəmək ki, Allah-u Teala yəni, onu tövhid əhlindən etsin. Tək Allah'a a ibadət edib, heç bir şeyi Allah'a şərif qoşmayan lazım etsin. Bu, hədə mənhəcün nəbiyyin. Və bu da, yəni, belə dua etməkdə Peyğəmbərlərin mənhəcidir, yoludur. Və budur, İbrahim Halil alayhissalam deyir ki İbrahim 25-ci ayədə ve izqale Rabbi ibrahim rabbij'al hada albalada amina və c'nubni və O vaxt İbrahim alayhissalam dedi: Ey Rəbbim bu ölkəni əmin, aman ölkə et. Məni və zürriyyətimi, övladlarımı bütlərlə tapınmaqdan qoru və dua ulu alideyi min cümlətil əsbəbi ləti yuqməru bihəl muslim ilə talab-ı və valideynlərin də dua etməsi dua etməsi müsəlmana yəni əmr olunan əsas səbəblərdəndir ki bununla salih oladı istəsinlər, tələb etsinlər. Və həmçinin söhüd əqidəsi üzərində Tərbiyyə etmək üçün uşaqları. Üçüncü, Təlqinul vələd məbədiyyət təuxi idəbələ qəsinət təmiyiz. Uşaq, yəni e, artıq dərk etmək yaşına, yəni seçmək yaşına çatdıqdan sonra e, tövhidin əsaslarını ona təlqin etmək, yəni ona dedirtdirmək. Və tədribi ələ nutqı şəhadətəyin. Yəni tədribən ona şəhadət kəlimələrini öyrətmək. Və ifəmihi məənahumə, sonra şəhadət kəlimə Yəni onun, eee, dərk etdiyi şəkildə, yəni onun fiklinin qavradığı şəkildə ona başa salmaq. Ve yubasir bil usulu 3 və o yem alifətul abd və dinə ona üç əsası öyrətmək. Bəndənin Rabbini, dinini və peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm tanıması. Fil vaqtil münasib və münasib vaxtda və, və, və münasib üslubda, onun ağlına və nəfsinin münasib üslubda. Və bunu da təsərrəmləmək, bir şərtləndir ki, bezdirməyəcək şəkildə. Daimə təkrarlamaq, bezdirməyəcək şəkildə. Kay yan tabi'a dalika fi fuadihi və yənğərtə fi qalbi, yəni ona görə ki, bu artıq uşağın qəlbinə hoxsun. Yəni uşağın təciyyətinə çevrilsin. Çünki uşağın qəlbi hələ təzədir. Təmizdir. Və sağlam, fətri üzrə və düzgün əqidə üzrə də böyüsün. Və təəmmül kifə təfəqqənəbi sallallahu əleyhi və səlləm yüəllim rəbibəhu Ömər ibn Əbüsseləmə. İ fikirləşin, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə rəbibi Ömər ibn Əbüsseləməni Ömər ibn Əbüsseləməni öyrədir. Namax o uşaq idi və yemək yediği zaman yəni əli yəni qabın hər yerinə uzanardı. Peyğəmbər sallallahu ona dedi ki, "Yə ghuləm. Ey oğlan, sən millə bismillah Allahın adını çək. Vakul bi yaminik və liye ve kul mimma və ve qabağından ye. Fəhu ye'allimu ismallah qailan: Ya gulam baxın peyğəmbər sallallahu ona Allahın adını öyrədir. Ey oğlan, Allahın adını çək. Bismillah Və ismü Allah-u və te'ala əcəllu mə yətəəlləmul və lədmündü sıbə Və Allah adıdır. Uşaklıqdan öyrənməsi ən uca olan adlardan biridir. Və ədə taəlləməhu taəlləməəhu ləvaziməhu Və bu adı öyrəndikdən sonra onun tələb etdiyi şöyləri də öyrənsin. O dini, Peyğəmbəri öyrənmək, bilmək, tanımak. Və bundan sonra العمل التربوي الداخلي في odur ki daimi tərbiyəvi tərbiyə üsullarını həyata keçirmək ona təlqin etmək uşağa və təsbirü bi-təvhidillahi təala yəni Allah təala-nı təqleşdirməyi ona öyrətmək başa salma, bi-müxtələf vasail və məsbubil məşru'a müxtelif faslanan və buyrulğan üsullarla. Fəqimə yəli 4 namazı fi hadəl və hiya qayd min uz faru bihi qissatu alquran fe indi sa tani quran dan gelen meyyen zikr olunacaq qeyd olunacaq fi qissati abi al-anbiya ibrahim al-halil alayhi wa ala nabiyyina salawatullah wa taslimatu ibrahim alayhis salam qissesi alli aqama qawaid al-bayt bi amrillah azza wa jalla ansun ki allah taha evini kabe'ni allahın emri ile ucaqdı tevhid esası izgal fi şaneh el-bari taqaddas el-esma'uhu Allah taala onun balasına buyurur ki ve izbawwa an li ibrahima makan el-beyt o waqti biz İbrahim üçün evin yerini hazırladı ellea tusrik bi şey'a mən hiç bir şey şərik qoşma ona dedik ki mən hiç bir şey şərik qoşma wa ta'hir beyti li da'ifina ve'l mənim evimi tavaf edənlər üçün namaz qılanlar üçün səcdə edənlər rüku və üçün təmizlə Və hər İbrahim Aleyhisselam kullələsi alə tərbiyyəti əbnə idi. İbrahim Aleyhisselam öz evladlarının, uşaqlarını tərbiyyə etmək üçün çox həris idi. Bu, əsas üzrə, tövhüd üzrə. Və bu da, yəni onun belə həris olması dualarında ortaya çıxır, zahir olur, görsənir. Və cnubni və bəniyyə ən nə'bud al ey Rəbbim, məni və zürriyyətimi bütlərə tapınmaqdan qorur. İbrahim Peyğəmbər aleyhisselam dua edir və həmçinin qorxurdu şirkə düşməkdən, özünün və uşaqlarının şirkə düşməkdən. Əgər Peyğəmbər qorxurdursa, ondan qeyri kimsə əmin ola bilərməsir. Başqa duasına deyir ki, Rabbənə və cealnə musliminləq və min zürriyyətinə ümmətən muslimətənləq Ey Rəbbimiz, bizi sənə təslim olanlardan və zürriyyətimi də sənə təslim olan bir ümmət edir. والاسلام اساسه توحيد وبغير توحيد لا يكون الانسان مسلم ما اسلام insan muselman ola bilmez وامتد هذا الاسلوب التربوي وتلك الوصيه الميمونه في عقب bu gozel uslub tarbiyevi uslubda Ibrahim alayhissalamun neslinde de davam etdi oğullarında İsmail sağ sonra gelen uşaqlarımız da həmçinin Bəki hər birindən kan mövhidən, yəbüdullah və onlar hər biri də peyğəmbər s.ə. İbrahim peyğəmbərin zuriyyəti. Evladları hər biri təvhid ehli Allah'a Allahə edən və evladlarını da təvhid üzərində tərbiyə edib şirkdən çəkindirirlər və şirkin zərərlərindən çəkindirildilər. Pis ağibətindən çəkindirildilər. Vallə təəmmə silatə Yaqub ibn İshaq. Gəlin İshaqun oğlu Yaqub əleyhissalam sirasını tərcüməyə alını fikirləşək. Və o ölüm ayağında evladlarını, 12 evladını toplayaraq onlara tövsiyyə edir. Bu, əbədi qalan tövsiyyəni. Bəqərə surəsi 133-cü ayədə Allah tələ buyurur. Əm kuntum şühədə iz xadara Yaqub əl-məud. Yoxsa siz Yaqub ə.səlamı ölüm gəldiyi vaxt siz şahid midiniz? İz qaləli bəni o vaxt ki Yaqub ə.səlam oğullarına dedi. Mə təabudunə min bədi. Məndən sonra Kime ibadət edəcəksiniz? Qalu, na'budu ilahəka və ilahə əbəyəkə Dediler ki, senin ilahına və ataların İbrahim, İsmail, İshakın ilahına ibadət edəcəyik. Tek ilahə və nəhnu ləhu muslimun biz ona təslim olanlarıq. Və sırət həriyyəb terbiyəl-mübərəkə ba'd edəlik bir cil əbnəl-əhvəd. Ve sonra bu mübərək terbiyədə nəbələrinin Nəslində də ortaya çıxdı. Və budur Yusuf aleyhissaləm. Yakubun oğlu. Yakub da İshab. İshab da İbrahim aleyhissaləm oğlu. Yed'u qovma ilə tevhid-i ibadə. Yusuf aleyhissaləm də öz gövmünü tevhide çağırırdı. Hətta o zindanda olarken. Allah-u Teala buyurur. Yusuf suresi 37-40. ayələrdə. İnni tərəftu millətə qovmin lə yəuminunə billəhi və hum bil-əkhirət hum kafirun. Yusuf Aleyhisselam zindandaykən deyir ki, zindandakı yoldaşlarına, mən Allaha iman gətirməyən və ahirətə də inanmayan bir qövmün dinini tərk etdim. <gülüyor> və onları ahirətə kafir edirlər, küfr edirdilər. <gülüyor> və əstəbəqtü millətə Əbə İbrahim və İshəq və Yaqub. Mən atalarım İbrahim, İshəq və Yaqubun dininə tabi oldum. Mə kənə lənə ən nüşrəkə min şeyh. Allah'a bir şey şerif qoşmak bize yaraşmaz. Zəlike min faddilləhi aleyna. Bu da Allah'ın bize olan lütfüdür. <gülüyor> ve alem nəs ve olan lütfüdür. Və <gülüyor> ləkinnə ekstərən nəsi ləyə şükürün. Lakin insanların çox şükür etmirlər. Yə sahibəyiz sicni, əərbəbun mütəsərriqûna, xeyrun emilləhul vəhidul qahhar. <gülüyor> Ey iki zindan yoldaşım! Ayrı ayrı, tanrılar mı? Yani ilahlar mı daha xeyirlidir? Yoxsa tək olan, hər şəyə qalib gələn Allah mı? Mə tə'abuduna min dünih illə əsməən səmməytum Siz Allah'tan başqa yalnız o qoyduğunuz adlara ibarət edirsiniz. Sizin və atıllarınızın adlandırdığı adlara. Mə əzələllələhə bəhəmin sultan Yəni Allah-u Teala bunun üçün heç bir dəlil naziz etməyib. İnil hükmü illə lillə, hükm yalnız Allahındır. Əmərə əllə tə'abudu illə iyə Əmr etmişdir ki yalnız ona ibarət edin. Dəlikə düzgün Dəlikə budur? ولكن اكثر الناس لا يعلمون لازم ان insanların xüququnu bilmir. Və həkizə fəyinə tərbiyəti övlad aləl iman. Bəbələliflədə uşaqları iman üzrə, yəni Allah təalani ibadətdə təşəkkəlləşdirmək üzrə, böyütmək, tərbiyə etmək bütün rusulların dəbi adəsi olubdur. Də və ilə zəlikə dəvə umməm və aqwəmə onlar həmçinin təvhiddə də öz ümmətlərini, öz qömrlərini çağırdılar. Və da bu tevhid üzərində tərbiyə ediblər. Qamin el-nəşri beynə nəcəhədu və səbru və sabəru. Və onlar bu tevhid əqidəsinin insanlar arasında yayılması üçün də səbr ediblər, məşəqqətlərə qatlanıblar. Hətta raməxil axir, hətta axir nəfislərə qədər. Və nehjul anbiya və nehjul qavmə sıratul müstəqim zəfi qəmbəllərin yoluda e, sıratul müstəqim yəni düzgün yoldur. Və qəssətul Luqman və vasiyyət-i Salih bəndənin e, qıssəsində də, onun öz övladına olan tövsiyyəsində, Loğman 13-16-cı ayələrdə, وَاِنْ قَالِ لُقْمَانُ لِي بِنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْدِكْ بِلَّهِ O vaxt ki, Loğman öz oğluna möüzə edərək, yəni yəsət edərək, Ey oğlum, Allaha şərif qoşma. إِنَّ شِرْكَ لَا ظُلْمٌ عَظِيمٌ Həqiqətən şirk böyük sülümdür. Və Vəsayənəl insani bi validayhi, hamilətə ummuhu wahnan ala wahnan. Biz insana öz valideynlərinə qarşı yaxşı davranmağı tövsiyə etdik. Anası onu çox zəif haldad qarnında bəsində daşımışdır. Wasalu fi ameyni, onun süddən kəsilmə müddəti 2 ildir. işkulli vali valideyke ilayyal mahir. Mənə və valideynlərinə şükr et. Axır dönüş məndədir. Və in cahadata ala an tushika bi Məleyse lə təbih ilmün fə la tutihema onlar sənin elmin olmadığın bir şeydə mənə şərif qoşmağə cəh göstərsələr onlara isinat etmə və sahibihuma fi dunya Ama dunya mərufa amma dünyavi işlərdirsə onlarla yaxşı davran və təbiə səbilə men anabe mənə qayidanların tövbə edənləri yoluna tabi ol tumma ilay yərcukum fənəbbiukum mimə kuntum ta'malun ta sonra sin qaydınış yeriniz mənədir və etdiyiniz hər bir şeyi sizə xəbər verəcəyəm. Ya bunayya inna ha intakum mithqal habatin min khardalin fatakun fi saqratin aw fi samawatin fil ardi yati biha Ey oğlum, yəni zərrə qədər mithqal, yəni habbə-yə xardal dənəsi qədər bir yaxşı pis əməl, qəyanın içərisində olsa da, və ya göylərdə, və yaxud yerin tərkində də olsa, Allah Taala onu gətirəcəkdir. İnnal lahi latiku khabir. Ayəcən Allah Taala hər bir şeyi bilən, hər ince şeylərdən də xəbərdardır. Və Luqman alayhis salam fil vasiyeti-l-cali yəhəziru şirk Yəni Luqman alayhis bu uca tövsiyəsində oğlunu şirkdən çəkindirir. Və bəfədərək də bildirir ki, ən böyük zülmdür. Ən böyük günahdır. Yəni Allah'a düşən edilən ən böyük günahlardan biridir. Əgər biri kimsə şirk üzərində ölərsə, o cəhənnəmdlikdir. Allah qorusun.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 Onda itaat yoxdur. La ta'ata li mahlukun fi maasiratil xaliq. Çünki xaliqə üsyanda, yəni Allaha asilikdə heç bir məxluqa itaat yoxdur. Allaha. Həm üçün də hədis barədə bu ləqsdə. La ta'ata li mahlukun fi maasiratil xaliq. Xaliqə üsyanda heç bir mahluka itaat yoxdur. Və sonra Allah-u Teala'nın əzəmətini xatırlaşmaqda davam edir. Allah tealəni yaraqmaqda, mülkündə, qüdrətində və ilmində olan əzəmətini. Heç bir zərdə qədər şey Allaha gizli deyildir. Fə kullu hədihil madamini imaniyəcəli ilə və səhbi həllüqmən ibnəhvəyəm. Bu qədər geniş mənalı sözləri, tövhidi, imanı Lohman a.s. öz evladına tövsiyə edir və onun ağında və qəlbində onu yerləşdirir və hiyə əcəllu və əəzəm məyüzdīhi vəlidun li vələdihî və atanın da öz evladına bəhş etdiyi ən uca şeydi ilə budur. və yurabbih aleyhî və mün üzərini terbiə etməli və ona tövsiyə etməli və vaxt aşırı da maraqlanmaldır. və minən nəmədəcəyil mühabbə ilə rəbfa uslubul qıssa və həmçinin uşaklara e, yani xoş gələn Ə, sevindirici qissələr, yəni nümunələr, yəni qissənin üslubundan asılıdır. İrsa şüddü fihim rəğbə ilə məlifəti nəticə. Çünki qissə nəticəni bilməyə uşaqda rəğbət iradır. Yəni qissə danışıldığı zaman uşaqda istək inanır ki, onun nəticəni bilsin. Vəl-Qur'an və Azimə, haqqının bil qasas. Və Qur'an da belə qissələrindən doludur. Və orada çox geniş mənalar və tövhid vardır. Bəl qasası quran kulluha tərtəkizu alə rakizət al iman. Və bütün Qur'an qıssələri, iman və Allah tanan təklik üzərində durur. Və aydan əl qısası l-aqrab ilə aqli tıflı və qalbihi və e çalışıb uşağın ağzına və qəlbine daha yaxın olan qıssələri e seçmək. Qəl qasası l-əqəsədəmə ünsürə minhəl hayvanat avut duyur, yəni heyvanlardan və yaxud da qıssələrdən olan qıssələr. Vəl nəqdan biz burada Hudhud, -hud, yəni Şənapipik qistəsini çəkək, hansı ki o, yəni quş idi, hudhud -hud quşu adlanır Şənapipik, e, Allaha şirk, Allaha qoşulan şirki görür və bunun şahidi olur. Səbaq övmündə görür ki, onlar Səbaq övmü e, günəşə səcdə edirlər və Allahı tərk edərək ona ibadət edirlər və bundan qəzəblənir. Baxın, qislardan biriydi və Süleyman alayhis e, mülkündə olan, xidmətində olan quşlardan biri idi. E, Nəml surəsi 20 26-cı ayələrdə Allah təala buyurur: "Və təfakkəd təra fa ara al hududda am kana min al ghaib." Yəni Süleyman alayhis salam yoxlayır, axtarır və deyir ki, nə olub, mən hutudu görmürəm, yoxsa o burada yoxdur? la'adiban <gülüyor> wa La 'adaban shadidan aw la'adbahu aw layatiyanni bisultan mubin ona bir azab vereceğim şiddətli yaxud kəsəcəm fə yaqd daw açıq-açıq bir dəlillə gələcəkdir yəni üzürlü bir dəlillə yəni olmamağı üçün üzürlü bir dəlillə gələcəkdir famaka fa'ira ba'idin faqala hattu bima lam tuhid bih waji'tuka min sab'in binabain yaqin bir sonra Yani hutut gelip çıkıyor ve deyir ki senin bilmediğin bir şey bildim ve sabah dövmünden yakin bir haberle geldim. İnni ve cestu imraten temlikuhum ve utiyat min kulli şeyin ve lehâ arşun azim. Ben orada bir kadın gördüm. Onların patişahıdır. Ve ona her bir şey verilir. Onun büyük erşi de tahtı da vardır. <gülüyor> ve gördüm ki o kadın da Ve onun gövmü də Allahı buraxaraq günəşə səcdə edirlər. Və yenələhümə şeytanu a'maluhum, fasaddahum anis-sabil fahum la yahtadun. Və şeytan onlara öz əməllərini gözəl göstərib, Allahın yoluna saxtırıb, onlar da doğru yolu tapmırlar. Və minə sünnətə nəbəviyyəş-şərifə ma dabə aləyhi nəbi sallallahu əleyhi və səlləm kə-ğeyri minəl anbiya'l-ləzî səbəqû minə əd-də'və ilə ibadətil-lahi, hətta kimi Əs-nəbəxistən peyğəmbərlər kimi, yani Allah'a çağırıb, tək Allah'a ibadət edib, küfrdən çəkindirməyə çəkindirib. Və təkkəfəsə vər əşkalı şirk. Və kənə səlavatullah aləyhi də'ul təvhid qəuməhü rəcələhü və nisāhüm. Yəni peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam göyümüzü təvhidə çağırır. Bütün qadınları, kişiləri, böyüklərini və kiçiklərini hamısını. Vəcə ki Allah təala buyurur Cümə surəsinin 2-ci ayədə: Huvallezî bə'ətil ummiyīna rasūlan Yəni ümmilərə, yəni yazıb oxumağı bilməyənlərə gözlərindən rasul göndərən odur, yəni Allah tanədir. Ya su'alehim ayati və yuzekim və yani peyğəmbər onlara Allahın ayətlərini oxuyur və onları təmizə çıxardır və yüəllimul kitabe vəl hikmə tə onlara kitabı və hikməti öyrədir. Va inkanu min qablə fi zəlalim mübin onlar bundan əvvəl zəlalət içərisində idilər. Fə tilavətul ayət, yəni qiraətü və əmli biha və təzkiətün nəfs və ayələnin oxunması deyildiyi zaman, yəni oxuyaraq əməl etmək, nəfsi o ibadətlərlən təmizləmək deməkdir. Və aidən ilmul kitab və hikmə kəma əsası tərbiyə. Və həcmən kitabı öyrətmək, hikməti öyrətmək tərbiyə İslam tərbiyəsinin əsası qaynağıdır. Səhiyyə çünki bunlar hamısı təvhid əsası üzərində qurulur. Və təqumu şəjərə bunun ağacı da təvhidin kökləri üzərində qurulur keyseynə və törrəqə və thümmirə semarətul mubarakə bu ibadətlərin və əxlaqın da gözəl bəhrəsi olsun deyir. Və minəl əmsələt ala tərbiyətul avlād. Zə uşaqların təvhid əsası üzərində tərbiyə olunmasında misallardan Muaz rədiyallahu anh hədisdir. Yəni bayaq keçən hədisdir. Deyir Kont rədiyefə nəbi sallallahu alayhi peyğəmbər sallallahu alayhi tərkində idi. Dedi ki ey Muaz 3 dəvə çağırır. Dedim ki bəli. Həlsə demə haqqullah alal ibad. Bilirsen mi ki, Allahın qullar üzərində onun haqqı nədir? Dedim ki, "Yox, qali haqqullahu alel-ibad an ya'buduhu wala Allahın qullar üzərində olan haqqı odur ki, tək Allah'a ibadət etmək və heç bir şey ona şərik qoşmamaqdır. Biraz sonra dedi ki, "Ya Muaz, qultu sədə, ey Mu Dedim ki, "Bəli. Qal her Allah idha salu zalik." ki, əgər onlar bunu yerinə yetirsələr, qulların Allah üzərində olan haqqı nədir? Əl-lə yu'azibəhum Allahın qullara əzaz verməməsidir. Və misəl, axadəyətəbəyyənü minxiləli keyfəkənə səlavatullah əleyyyə yaqır tutuq. Və başqa bir misal da vardır ki, o misal ərzindən artıq görsənir, bilinir ki, Peyğəmbər sələllələm tövhidi necə ağırlarda və uşaqların qəlbində yerləşdirirdi və uşaqların nereyə tövhid üzərində təlbiə edildi. İbn Abbas rəziyallahu anhdan gələn rəvayətdə deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi bir gün tərkində idi. Dedi ki, "Yahu lam", dedik "Ey oğlan, inni uallimuka kəlimət". Mən sənə bir neçə kəlmə öyrədəcəyəm. "İhfazillahu yihfazuka". Allahı qoru, Allah səni qorusun. Yani fikir verin. Yəni burada xitab uşağadır. 10 yaşında, 11 yaşında olan uşağa xitab olunur. "İhfazillahu yihfazuka". Allahı qoru, Allah səni qorusun. "İhfazillaha təciduhu tujahak". Allahı, Allahı qoru, Allahı qarşında taparsan. İlə səəltə, fəsəlillə. İstədiyin zaman Allahtan istə. Və əzə əstəəntə, fəstə'in billəh. Kömək istəyində, istədiyin zaman da Allahtan istə. Və ələm, ennəl ümmətə ləv iştəmət aləən yənfəuqə bir şeyin, ləm yənfəuqə illə bir şeyin qad kətəbəhulləhu lək. Və bil ki, bütün ümmət toflaşarak, sənə bir manfaat vermek istesələr, Allahın yazdığından artı bir manfaat verebilmezdər. Və ləv iştəmə alən yadırru və bil ki bütün ümmət toplaşaraq sənə bir zələy toxundurmaq istəsələr Allahın yazdığından artık zarar <gülüyor> artıq zələy toxundura bilməzlər. Rufiatul aqlam və jaffatul suhuf. Artıq qələmlər qaldırılıb və səhifələr qurulmuşdur. Və alə hadə minvatutə təvhid və yəqīn və beləliklə də təvhid Allaha olan yəqinliyi gücləndirir. Və yəcəlu qulub tutəlləqə bi xaliqihə. yaradana bağlanmağa yönəldilir. Təravvuju rəhmətə artı bununla o qəlblər Allahın rəhmətini umur. Allahın ezabından qorxur. Vəsəhunud-dünyə kullə fi zatillah. Allaha görə bütün dünya insan üçün dəyərsiz olur. Fəlayemlikü ahadun darran və la Allahın izni olduğuna hiçbir bir şəx nə mənfəət nəzərəl nəzərəl verə bilər. Zərər malik deyilir. Və alə Bütün bunların hamısı Allah Taala'nın məşiyyətinə və təqdirinə uyğundur. هذا buradan da e, tövhidi الاوليه tövhidim توحيد العباد gələstirdiyi hər bir şeyi e, uşaqların qəlbində yerləşdirmək ataların üzərinə düşən məsuliyyətdən sayılır təcənnəb kullə ma uşaqları çəkindirmək şirk olan sözlərdən və əməllərdən andışmək, Allahdan gərəkdə andışmək, içmək Allahdan gərəkdə kömək istəmək ə Allahdan kəsi qurban kəsmək, nəzir etmək, təvəkkül etmək və mədəd istəmək və iqtidar anə qeyrəllah yəsarəfəl kəvni kəynə män kən fəhəmsən etmək ki, kainatda kimsə kiminsə idarəçiliyi olması, yəni bundan çəkinmə və kul məhva min xəfətil uluhiyə mimma yəduxu fi məsməl ibadə la yuşə bütün uluhiyyət xüsusətləri hansı ki ibadə adına daxildir Allahdan başqasına yönəlmək Lə iləhə qeyr və lə rabbəsi və Allahdan başqa ibarət, hafqı olanda mağbud yoxdur. Hər yerin və göyün mülkü sərkənəsi də onun əlindədir. Və bundan sonra tələzumun beynə rübubiyyə və uluhiyyə, rübubiyyətlə uluhiyyəsin bir-birini gərəkdirməsi, bir-birinə bağlı olması rübubiyyət uluhiyyəsi gərəkdirir. Fə ətiqad ənə tevhid Allah-u Teala huvəl-iymən, bi yəni ətiqad etmək ki, Allah-u Teala Yaradandır, ruzi verəndir, öldürəndir, dirildəndir və bununla kifayətlənmək düzgün deildir, düzgün deildir. Yəni bu rububiyyət təvhibi sayılır və bu iman fayda vermir, nə qədər ki insan uluhiyyətə iman gətirməsə. Ləənəl müşrikin yiqrurun bil rububiyyət çünki müşriklər o vaxtı rububiyyəti etiraf edirdilər və bununla yanaşı onlar iman adına daxil olmadılar. Görək Allah təala Onların etiraf etməsini buyurur ki, vələn insal təvəm onlardan soruşsan göyləri və kim yaradır deyəcəklər Allah. Amma bəzi de, dəvətə olanlar vardır ki, bu e, mənanı düzgün başa düşmürlər, səhv başa yəni onlar elə eytiqad edirlər ki, təvhid diliyi zaman yaradan, ruzi verən e, və dirildən bu kimənəlləri verir və ibadət təvhidini eytiqad etmədən. Və bu da deyə xata məfhumdur. Yəni, bu fayda verməz insan Yəni, uluqiyyət tövhülü, ibarət tövhülünü başa düşmüyü qabıl etmədikdə. Və həmçin bunu uşaqlarında xatırlatmaq özlüyündə bir neyməkdir. E, uşaqları bu tövhül üzərində böyütmək e, və bunu xatırlatmaq özlüyündə həm şükürə aiddir. Mənlə yaşqırınlər, lə yaşqırullah. İnsanlara şükür Allaha e, şükür etməz. Və həmçin də biz bununla uşaqlarımızı fitnələrdən, o dalğalanan fitnələrdən bir qorunmuş oluruq. Danışılma bununla kifayətlənir. Altara istifadə məsələn <gülüyor>